<laughs> ¶¶ Det var to af havs, går han red over grønne ikke, så tabte han sin hammerguld, og den var væk så længe, og lykken vender så hurtig om. Det var Lucky Lejermand, han satte sig i ham, så sejlede han til fjeld over sø og salten vand og lykken vender sig hurtig om. Det var Lucky Lejermand, han styrede sin snække til land, og det var den gode tossegræv, spaceret sig ned ved stranden, og lykken vender sig hurtigt om. Velkommen, loggelejermand, velkommen her, Og lever Tore Havsgaard, hvordan står landet der? Og lykken vender sig hurtigt om. Vel lever Tore Havsgaard, og vel står landet der? Men han har kastet væk sin hammer, guld det der, for jeg her og lykken vender sig hurtigt Al sammen er den er fundet, men den kan ikke få, for den ligger fuld i 44, og jo i sorten jord, og lykken vender sig hurtigt om sammen er den er fundet, men den kan I ikke vinde, før vi får færdige søster i spejl for alle kvind og lykken vender sig om det var Lucky lejemand, han satte sig i ham, så sejlede han tilbage igen over sø og salgte en mand, og lykken så sig om. Det var Lucky lejemand, han styrede sin til land, og det var Torhavsk og, og spaserte sig ned ved stranden, og lykken så sig om. Din hammer, den er fundet, men den kan vi ikke få, for den ligger fuld i 44 farven i sorten jord, og lykken vender sig hurtigere. Din hammer, den er fundet, men den kan vi ikke vinde, før de får fat i vores søster, Israel for alle kvinder, og lykken vender sig hurtigere. Og opstod der, gamle alle hvor smald i midlige som rør, jeg vil være den unge brud om i dit før, og lykken vender sig hurtig om, Det var der gamle far, Rav der sit skæg og hår, Så sejlede han til noget fjæld, Som så ven mor, Og lykken vender sig hurtig om, Så blev der silke og silke, Blåt på blåt stranden en bredt, Så blev den unge, Unge brud mere, For skibet let, Og lykken vender så hurtig om, Så førte de det, Den unge brud, Altid den bryllupsbrød, det hvide søl og det hvide guld, det var ikke for længe sparet, og lykken vender så hurtigt om. De blæste i trompeter, de blæste i den gang de kom til gården med den gode ungebrud, og lykken vender sig hurtigt om. Velkommen, man velkommen til Morgård, men først og sidst den ungebrud, hun er så van i mor, og lykken vender sig hurtigt om. 12, så var der de kæmper, de måned brugede en bænke, og 12, så var de kæmper Begyndte fra hende og skænke, og lykken vender sig hurtig om. Syv oksekropper dem åd hun op, og sådan nogle fede for der til syv svinefløkker hun bare som ven en mor, og lykken vender sig hurtig om. Ja, det var den gode unge brud. Og hun tog sad til at drikke. Så drak hun ud et anker øl, og så begyndte hun at hække. Og lykken vender så hurtigt. Om. En kamp så den tosse, krævede han skinnet så rødt og gud. Hvad er det for en art, må hun er kommet af? Bliver hun da aldrig fuld? Og lykken vender sig hurtigt. Om. Jeg æder lidt, der æder mig, og alder får nok. For inden for et med brudegrød, der i de en syg tøn præt, og lykken vinder sig hurtigt. Æder mig, æder lidt, al bliver jeg med, før formrådshammer se, så længe har været forget, og lykken vender sig hurtigt. 12 så var de kæmper, den hammer kast op af jord, men 18 så var de kæmper, den hammer bare ind på bord, og lykken vender sig hurtigt. Ja, er den så bare de kæmper, den hammer bare ind på bor, men det var den unge unge brud, tog den i fingre og tog, og lykken vender så hurtigt om. Ja, det var den gode unge brud, og hun så til at vippe, så slog hun alle de kæmper ihjel, alt med sin snæ og tip, og lykken vender så hurtigt om. Det var den gode unge brud, hun sprang så let over bor. Af den svages hus hun misser to, og så lakkede hun hjem til tor, og lykken vender sig hurtigere.